Не втішати інших, а й говорити ні з ким не змогла б. Так, не кажуть. Кожній людині Бог посилає випробування відповідно до її спромоги. Олена по-справжньому сильна людина. Іра перемінила позу, вивірнилася з-під чужої сумки і випростала спину. «Он, як виявляється, важливо, – міркувала вона – не зрадити себе навіть, – Найважчої хвилини не зрадити те краще, що є в кожному з нас. І як це складно. Але якби не було горя, не було б радості. Треба тільки пам'ятати, що в житті все йде в переміж, і що крізь хмари неодмінно засяє сонце. А ще не забувати доля дарує справжнє щастя. Лише тому, хто зумів гідно витерпіти страждання. І головне – не втратив себе. Бо загубити себе самого означає вже не бути господарем свого життя. А той, хто зневірився, ніколи не зможе стати переможцем. Розділ третій. Анжеліка, на відміну від своїх подруг, була далека від будь-яких суспільних справ і вирішувала суто особисті питання. Батьки її мали не сьогодні-завтра повернутися за кордони і до одерження квартири, яку їм обіцяли виділити впродовж року, правда не в самому Києві, а в місті Супутнику, за 30 кілометрів від столиці, намірялися оселитися, як і Ліка, у бабусі, батькової матері. Перспектива жити цілий рік у селі з батьками геть не тішила Ліку, вона давно відвикла від нагляду старших. Марічка до уваги не бралася, вона не була родичкою, хоч і наглядала за нею на прохання батьків. І тепер не прагнула знову потрапити під постійний контроль. Мама і тата. Навіть живучи з бабусею, котра безтямно любила ненаглядну онуку і звільнила улюблене дитя від найменших клопотів, як у хаті, так і на дворі, ліка не почувалася вільною. Та й село було явно не її середовищем проживання, і вже через тиждень стало просто ненависним. Оце ліка передчувала ще до поїздки на море, але після тієї жахливої історії з нею та Оленою необхідність щось починати самотужки стала цілком очевидною. Ліка зрозуміла. Настав час вирішувати головне питання свого життя – вуз, тобто вийти удало заміж. Ось мета, що стоїть перед кожною дівчиною. Анжеліка хоч і вдавалася частенько до безневинного лукавства по відношенню до інших, сама собі не брехала ніколи. Хоч якою гіркою була правди, хоч би як хотілося її прикрасити, Аліка прямо дивилася фактам у вічі і сміливо називала речі своїми іменами. Ось і зараз Ліка Тверезо оцінила всі обставини свого життя і дійшла в висновку. Вона має докласти зусиль і зробити все можливе, щоб Вася з нею побрався. Саме Вася і саме зараз. Перебираючи в пам'яті своїх колишніх шанувальників, Анджеліка цілком відверто зізнавалася, що ніхто з них так і не запропонував би їй стати його дружиною. Просто не зміг би день у день жити з нею спільним життям. Шлюб – це, крім усього іншого, повсякчасні взаємні поступки. А поступатися чимось Ліка не вміла, та й не хотіла. Усі її попередні кавалери були типовими чоловіками, тобто егоїстами та себелюбцями. А отже, такими ж, як і вона. Тож навіть якби Анжеліка і постаралася, і таки вийшла за когось із них, цей шлюб не протримався б і місяця. Не те було з Василем. Ліка одразу відчула, що Вася не схожий на жодного з її колишніх знайомих і не лише уставлені особисто до неї. Самою своєю вдачею Вася не був егоїстом. Більше того, він не вмів, бодай, чогось вимагати від іншої людини. Усе гарне в житті він сприймав як подарунок, а те погане, що іноді траплялося в його долі, тільки щиро засмучувало його. Це був чоловік без агресії, без прагнення помститися Зло взагалі не було йому властиве з Василем було просто і спокійно урівноважений життя радісний він завжди намагався підтримати гарний настрій у себе і навколишніх